але всі вони не викликають бажання приєднатися до трапи з їхніх господарів. Натомість я спостерігаю за секретарками, помічницями, керівницями, спеціалістками. Дивлюся на їхні роти. Навіщо? Ого! Коли я сюди потрапив, мій співробітник Ігор навчив мене ворожити на жіночих ротах. Це буває досить смішно. А ворожіння таке. Яких розмірів рот у секретарки, таких розмірів член у її керівника. Зловтішаєшся, коли бачиш вузенький ротик і тендітні жіночі вуста. Тобто у ММ і П та навіть у ВВ це такого розміру, що зайвий раз зі штанів не витягуватимеш. А брутально кажете? О, які ж ви чисті люди! Агнці, божі! О, як казала чорна королева сказки про Алісу. Бачила я такий бруд, порівняно з яким усе це дитячий віршик про мамцю. «Привіт!» – каже хтось із того боку Капронової скатертини. «Сидимо, жеремо, шкірою вбитого ще в минулому столітті ліноївому поліруємо свій ледачий зад?» – продовжує це неввічливе створіння. Ну, «Хоча якщо воно привіталося, то не таке вже й безнадійне. Давно не бачилися». Подумки, відповідаю я. Подумки саме тому, що ніхто цього створіння не бачить. Воно – плід моєї уяви, але дуже активний плід, що розмовляє і виникає, коли йому заманеться. Діти вигадують собі чарівних друзів, коли вони самотні – Дорослі вигадують собі таких от співрозмовників, коли совість відмовляється з ними говорити. Коли власна совість забирається геть або оголошує бойкот. А балакати ж людям необхідно. «За багато філософії – це не те, що тобі потрібно», – каже воно. «Воно вміє читати мої думки». Чи навіть само складає мої думки, а потім критикує? чого тобі? нарешті відгукуюся я, витягуючи себе з дружніх обіймів, власних думок та спогадів. «А як тобі моя сьогоднішня робота? Непогано, еге ж? Яка? утомлено питаю я сумно зауважуючи, як бризоль втрачає свій складний фарширований смак, який, і чи це не дивина, навіть перебиває обов'язково доданий компонент – хліб. Ксерокс? Це твоя робота? П'ятнадцятий аркуш, так? То твоя?» – запитую я. «А вже ж? «Господи, яке воно пихати!» ну, «Що тут сказати?» «Ти вмієш працювати з речами!» «Підлий учинок, до речі!» «У мене були плани піти раніше додому, випити пляшку пива на самоті. Можу я сподіватися, що хоча б сьогодні в мене не буде відвідувачів, хай їм грець!» «Подивитися кримінальний серіал по телебаченню» Може, побавитися з котом? Просто повалятися на дивані, пожовуючи солоні кальмари, схожі на пластикову стружку. Ну, щоб вибити з голови тижневе лайно. Думаєш, це так просто зробити? Вибити все це лайно, що укладалося в мене протягом цього тижня. Щоб ти знав, у цю голову не срав тільки ледар. Хоча, гадаю, тебе мало хвилює моя думка, не кажучи вже про почуття. Воно кривить мармизу. Кальмари? Такі в жовтому пакетику? То вони тобі схожі на пластмасову стружку? Тут ти помиляєшся. Я потім скажу, з чого їх роблять. Але це не головне. А що головне? Срання в голову. Може, ти ще скажеш, що тобі наклали в душу? Га? Скажеш таке? Ну, скажи ж, бо ну, воно знову сміється. Який легкий у нього нору? Нісенітниця, каже воно. Я ніколи не працюю з речами. Це не так цікаво. Їм байдуже, коли вони ламаються. Вони не плачуть, не губляться, не зляться, зовсім не переймаються. Ти знав, що їм байдуже? Я цього не знав. Ну, звісно, ти не знав. Пам'ятаю, як ти в дитинстві черговий раз ридма ридав. Хоча ти відверто кажучи, взагалі був таким плаксієм жах. Гірше за дівчаток не треба було докладати зусиль, щоб змусити тебе плакати. Так от черговий раз Редмари дав, коли мати викинули на смітник твою улюблену іграшкову кицьку, набрехавши тобі, що вона десь поділася, і її неможливо знайти. Аж потім, на другий день, ти побачив, як маленькі сусідські хлопчики на довгій мотузці тягнуть пластмасове зелене око твоєї улюблениці – Воно зайшлося в заливистому сміху. «А шкода було, так? Шкода?» Коли воно так захлинається власним сміхом, його маленькі очиська стають схожими на обгорілі пеньки.